А тим часом католицькі пани з нашими перевертнями усилувалися унію на Україні прищепити. І не в одну церкву попом уніта на огиду людям поставили. Віру благочестиву мужицькою вірою називали, а, отдаючи жидам у оренду села, не раз із селами і церкви їм наоткуп отдавали. І нікому було на такі наруги жалуватись. Бо й самого короля сенатори, папи та єпископи у руках держали. Городоваш та козацька старшина за коронного гетьмана за старост, за державців і їх намісників і орандарів руку тягнули, а між себе ділились козацькою платою по тридцяти золотих на всякого реєстрового від короля і речі Посполитої, той реєстровим чи городовим козакам. Було тісно. Багато з них до підданства старостам і державцям приневолено, котрі ж остались реєстровими козаками, ті робили в своєї старшини всяку роботу по дворах. Шість тисяч тільки їх оставлено в реєстрі, да й ті, бувши в великій неволі в старшини, тягли, хоча й нехотя, заляхів руку, і тільки вже при Хмельницькому,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 От і виходили з Запорожжя один за одним гетьмани козацькі, Тарас сило, Павлюк, Остряниця з мечем і пожежею супротив ворогів рідного краю. Тільки ж ненадовго підіймали українці під їх хорогвами похилу голову. Кляхи держались міцно за руки з недоляшками, гасили хутку полум'є і знов по-своєму обертали Україну. Аж ось піднявся страшенний, невгасимий пожар із Запорожжя, піднявся на ляхів і на всіх недругів отчизни батько Хмельницький. Чого вже не робили ті старости й комісари з городовими козаками, ті косистенти-ротмістри своїми жовнірами? Дай наші перевертні недоляшки з надвірною сторожею. Як уже не вмудрялись, щоб погасити теє полум'я? Як уже не перегороджували слепові дороги своїми заставами, щоб не пустити нікого з України на Запорожжя? Так де ж кидає пахар на полі плуги з волами, кидає пивовар казани в броварі, кидають шевці, кравці і ковалі свою роботу, батьки покидають маленьких дітей, сини немощних, батьків і матірок, і всяким манівцем да ночами, степами, тернами да байраками, чим чекує на зопорожжя до Хмельницького, і от тоді вже розлилась козацька слава по всій Україні.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 Побував він на полі і на морі з нісцями, видав не раз і не два смерть перед очима, да й загартувався у воєнному ділі, так що як піднявся на ляхів Хмельницький, то мав з його велику користь і підмогу. Ніхто краще його не ставав добою, ніхто не крутив ляхам такого вермія.